Повертаються всі. Зрозуміло? Останні слова він промовляв, дивлячись Стасові прямо в очі. Четверо і мільйон. Йому просто пощастило. Спритник. Хлопці спрацювали оперативно. Мені не потрібні адвокати, сухо обірвав Баскина майор Харченко. Мені платять за те, щоб я знайшов їх і я їх знайду. Мене ось що хвилює. Цей Петруня був вдома сам. Якщо вони вже розбіглися, свій їх буде складніше, а зібрати всі гроші до копійки навряд чи вдасться. Про це можете не турбуватися. Караваєв був спокійний. Не знаю, чому він був сам, але у мене відчуття, що вони тримаються купи. Важко поділити порівну мільйон. Особливо хлопчиськам, які більше тисячі навряд чи коли тримали в руках. Що ви хочете сказати? Що вони переб'ють один одного? Не знаю, не знаю, але повторюю, поки що вони мусять триматися купи. Мільйон їх не відпустить. Хоча я певен, вони і раді були б не бачити більше один одного. Або це так, або я погано знаю подібну публіку. Тепер вони вороги і будуть вичікувати моменту, аби скоротити свою компанію до мінімуму. А якщо вони все ж таки поділили гроші і розбіглися? Петруня ж був сам, не забувайте. Хто знає, що йому могло знадобитися вдома? На підлозі у кімнаті валявся мій дипломат, у який я клав гроші. Караваєв замислено подивився на Баскіна. Хрін його знає, товаришу майоре. Ні, це не до вас, Харченко, це приказка така є. Знаю я цю приказку. Майор Харченко незадоволено глипнув на людину, що час від часу ігнорує його офіцерське звання при звертанні. «Не можу цього пояснити, хочу бийте», – Караваєв розвів руками. «Але все ж таки не ігноруйте моїх порад». Шевель запропонував відсидітися в гаражі. Степанович не запитував ні про що, відмахувався від купюри, яку йому спробував тицнути Шевель. «Дав йому ключість, спитав, жерти будете? А то мені в собес треба!» «Перетерпимо Степановичу!» – ляснув його по плечу Шевель. «Займайся своїми справами, на заваді не станемо!» Вони третю годину безвилазно сиділи в гаражі. Ейфорія, створена азартом гонитви, пройшла, і до кожного прийшов страх, а разом з ним – логічне запитання. Навіщо було вертатися? Сонце пекло, здавалося, сильніше, ніж учора. Розпікало залізні стінки і дах. І всередині була справжнісінька сауна. Всі роздяглися до трусів. Світитися на подвір'ї шевель не радив через потенційних доносчиків сусідів. Спати хотілося всім. А де через пекельну спеку нікому не спалося. До того ж давали про себе знати результати вчорашньої дикої пиятики Менше за інших від спеки потерпав басмач Він лежав на дості в кутку і палив Паління взагалі дратувало Стаса А зараз, коли свіжого повітря не було навіть на вулиці Він ладен убити басмача і інших курців за одно. Скільки взагалі ми будемо тут сидіти? Накинувся він на шевеля Темнота, задуха «Цигарки, ваші, блін! Іншого місця не знайшов!» «Тут безпечно, братан!» – спокійно відповів Шевель. «Відпочинемо, поїмо. Ввечері знайдемо Олешку. Потім помиємося та перевдягнемося». «Куди нам у цих шмотках? Зразу ж запримітять!» Гога он весь у крові взагалі!» «Шмотками в друзяки твого розживемося!» Він уже рік, як усе пропив!» «Небагато йому тепер треба». «Пропадає, чувак, шкода». «І потім, де він на всіх шмоток набере?» Гога прицільно пульнув недопалком в ледь двері гаража. «У мене», – говорити йому було явно неохота. «Що в тебе?» – не зрозумів Шевель. «Барахла повно, вдома, всякого». «А вдома хто є?» Гога замотав головою, даючи зрозуміти, що ліміт слів на сьогодні вичерпано. «Не ризикуємо?» Гога знову замотав головою. «Він і правда не ризикує, – втрутився Стас. Про нього Олешка нічого не знав, крім того, що мовчить постійно. Хіба це прикмета? Гога і все!»